عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِرَ عَنْكُمْ سَيِّيَّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَهْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْضِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْحَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَادِهِمْ يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ دِكْيَامَ الدَّوْرَزِيَ اللَّهِ جَلَّا جَلَالُهُ سَاحْوَالِ رَانَكَ او ابا ان حالات زريره ورګي دي کفار او دا چې حالت دربانې را روان دی او چکه انسان ګير شي نو ځاي بیا عذر نه کی ته دنیا کې ګير شي او حیرت کې شي نو د بیا عذرو نه به نه نو اللهجلله جلال هو د مخکې نه اعلان کوي دنیا کې خبردارې ورکي چې د قیمت بر به اوویللی شي چې یا ای هل نه کفرو کسانو چې کفر تا تاسو کوفر کړیله تا تهرو الوم تاسو عوزروونه او بانې م کو په نن رځ د قیمت بانې ځکه خام خاجدہ سے اور چې داسې انسان ونی چه ده یو او یا بانده گرم او انسان داغی خشاک د مخامخ شی نو ده با ندامت هم شی پریشانه بشی بحانه بمکی دروغ بموی ده زان ده بچکلو هر ممکن کوشش بکی و اللہ اوسنا برمائی چه گورتاسو تا بجواب داغ ملاویگی چه عوضرونم بگو او الله فرمای په یوم اذل لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم چا چې دلته کې ظلم او شرک کړل دي نو په د غرض ز قیامت باندې د عذرونه دي ته هیڅ فائدې نه ځکه په دې بس نتیجه نه مرتب کیږي ولې باندې مرتب کیږي نو الله فرمایي جنما تجزاوا نما كنتم تعملون یقینا تاسو ته په درکول شي بدله دا اعمال چې تاسو مسلسل کول کوم اعمال چې تاسو کول مداغي سزا او بدله به ملاویږي په عذر نه باندې بچ کیدل نشته ورپسې دا تخفیف شو یرا شو کفاره او تاب زمن کی ترتیبم سجده اس نه ایمان راړې سبالا یا ائس نکی کی سزا ده ورپس ی تم الله ترغیب ور کی یا ایها الذین امنو اے ایمان دارو توبو ال توبتن نصوحه او باسے تاسو الله جل جلاله ته توبه نصوحه نصوحه معنی خالص توبه رشتی نی توبا دا چه نه چه انسان بس توبا و توبا و بیا بگونا ورزی سارم توبا و بگونا ورزی ماخامون توبا توبای نیو لبا جوڑا کڑی دا اگه نیو بس یو لبا و توکا جوڑا کڑی دا نو دی تا بیا ویل نسوحا نویلی توبه نه ویل توبا نویلی کی خالص توبا غنویلی کی حدیث که امنا معاذ ابن جبل سیب حدیث ته رسول الله مبارک نے تب وصوکه چې من توبۃ النسو توبہ النسو حسنا نبی الاسلام پر م عین دی معلظم انسان په ګناه ملامت شي الذی عصا چکم تر سید لري فیات ذر ال الله ثم لا يعود بیا الله تعذر کی الله نہ مافی او بیا ګناه ته نو او داسه نو ورزی کمال یعود اللبن الى الذرع سنت غولانس کی پی واپس نزی نو داسه د کوشش کی د غوناته واپس نه ورسی انسان بیام کې دیشو خود د کوشش دوم رہی او مهنت دوم رہی جدی داس توبه او باسی او داسه بیا دا, ستو ستو دا بیادا ماحول نه ځن بچکی او وغه ته داسه نه لکه څنګه چې غولانس ته پی واپس نه او توبه دایان ساته کامل توبه گناه نه. نواغه داده دا دا چه انسان یو داده دا دا چه استغفار ہوئی. درم انسان دا کرو که جه دا گناه بریدی. دانه چه سر و مخمه که یو توبه. او درم داده دا چه انسان ملامت گیزن. ځداکار ما خلې سلورم د دې چې د کله اعظم او کی دې بده ګناه طبيع نه لکه حدیث کې چیر او پین ځم د دې چې د ګناه متعلق د حق د الله او د بندوي نو دا هغه حق یا دغه نه مقبول یا د واپس کو مثلا داغه پسل روڑه مافیتی واریو مشوایا و دا دا پسل پیسی سکی واپس کی داغه سانگی روڑی دی داغه بل جرمه کده بل جرمه کده داغه مالی خوڑه لی دی آغه تا تکلیب وار کده دی ضرر وار کده دی نو داغه مافیو واری نو دا پینز شرطان او کچری دا حق متعلق د کم گنا چی دا متعلق د حق دا لائی مثلا مو نه دیکی کضی نو هغ کذا او ګځ کپارا او که د غې کپره مساً کسم ماتکی کپاره د کپاره وور کې کپاره نه ل او که هغې کضاای نو کذا و کې لکه غ کذا ده نو کذا و نو به هر حال که قذاو کپاره وي نوغا دا کې نو د توې تکمیل دی او دا پ شرایري نو توبتن نسوها خالص دوبا عسان ربکم این یو کفر آنکم سیاد خالص دوباو باسه نو قریب دا واجب دا عسان دا پار دا اتماع عراضی تمہ ورکول الکاوی که دیشی داکار جو و دا اللہ تمہ دا پا مانا دا اجوب سرین دا دا کریم زاد تمہ ورکول دی نه احساننده نه عجب مرادی واجب لازم ده چې رب تاسو ان يكفر عنکم سیئاتکم دا چې لری کې تاسو نه ګناونه کتو وسري کبایر بم لری کې او کنه او اعمال وسري نصائر بم الله جل جلاله اعمال وسره لری کې تک سیمه پکې توبه نه کومل کبیر بم لالش او تنبای او نیک عمل ده نیک عمل سره وارو گناو نروانی که نو وارو گناو نبا ملالشی نو بلوی او با او چلوی توبی سر مابکی که نو وارو سر کې گیمان که نو طول گناو نمابکی او دویم ویو دوی خیلکم جنات اللہ بلازمی تور تاسو داخل کې داس باعونو دا نو کم با غنا مالا عین ان را تستر کو ندی دی وګونو وگونو دا غی صفات ندی اوری په انسان پزړه باندې د هغه حالات خیالات نه تیر شي الګلګ مون قران کې وايي د ډېر صفات د جنت په تیګه جنت اندا سی باغونو ته تجریج بیږي با منته ته حالان د داغې نه الانهارو نهرونا دغ ته حا مطلب بعض مفسرین لاندې دونو ته په منته دا کنټرول ته وي د دې په پاید کې د دې په کنټرول را به صورت کې الله به د خپل مبارک اوپر مېکا كا... کا نتا تحت عبداني نو هل اسلامه دلوت الاسلام خز د اغي لاند لاند المراد نکاو کنټرول دا غي پنکای کې وی کنټرول په تحت نومران دغه په پاید د دغه بنگلو کې د دغه باغونو د پایدې را ان هرونه بل ځای کې تیر شي دي چې هغه د عبودی او د ګبندي او د او د شهادت زمږ باندې لوبه دي ولی او تفجرونه تفجر انسان کوم طرف ته دوزی طرف ته یو ملا یخز الله النبی <سؤال> الله <سؤال> به رسوانه کی به دغرز باندې پیغمبر جوړ ته داخل کی نعوذ بالله ولذین امنوا معه و کسان بم الله رسوانه کی ذلیل بنه کی چی ایمان یې راوړل دي ما هو عمل پیغمبر ایمان دې دولت ایمان یې یقینا دولت ته د ریحافظت وکړ د دې داکو د ډاګه لګي ایمان کمزوري کوي ایمان مسره اخلاص نورهم یاه ځا بينه ايدي هم وبای ایمانهم نورهم یاه ځا بينه ايدي رانا پروا نه روان دي داینه وبای ایمانهم او په ختی طرفونه د دی باندې نو دا داخرا د منازلنا یو منزل چې انسان هغه رواني په تیارې کې اود سره ورणा وی ورणा بدسي نورणा ایمان او د اعمالي دایان ساته دو ډیر وی مواقف دي داخرت ان مثلا لون بناش په لابل اول شي زرب کائنات روانش نورس پومیده با ختم شید. بیا سلویخ کالا یا سلویخ میانشتی حدیث کی سلویخ راگلی. لابا هر صدقه سی پراتیب. یا با دویمش پیلے اوالی شی حدیث کی رازی یو کسم باران برا چې چکم او بونه انسان پیدا کی داسې درست شکل انسان برا پیدا شید. بیا با اللہ خلق جمع کی بربند بای اخپیاب لی بای ناسوند بای او سب سواره او سب پیدلی او میدان مخشر ته جمع شي بیا میدان مغشر کې ډیر لوی قیام دی مقدار 50000 سنه فنزو زره کاله په سالي وخت نور بنزدیک شي د یو میل په اندازې شي ورکوبه الله ختم کړي خودته دومره قوت بس نه سپاتې چې بیا الله جل جلاله دره نزدیکی مبياب خلق سوزی خلق به خلوږي نو چا خوالی با تر یو زی پوری چا بتر بل زی پوری او بیا بخلق تنگ شی شفاعت با غوالی قولو پیغمبرانو بندی به او گرزی کې با, با علیہ نبی علیہ السلام لرا شی او نبی علیہ السلام با شفاعت که چی حساب شروع شی بیا دا عمللامو عمللامی براوالو زی خیلاس کی یا گسلاس کی هر سڑه وقت بلا عمللاما اغه ولولي پته بوته ولګي چې دنیا کې ماسک کړي دي بیا ارز د اعمالو مناکښات دی عمل به پیش کې خلکو سره به مناکښوي صاحب کوي او بیا ورپسې وزن دي چار سره خپل عمل نه مولولي ماسک کړي دي تحقیق کوشي هغه پسې بیا وزن دي نو وزن د اعمالو بوشي عمل به اوتللی شی بیا به جل جلال جل جلالو جهنم نمخ کی فل به لگی فل سیرات د جهنم نمخ کی بتياره پیدا کړش فل باسبم تیاری خلق بتياره کی روان وی او پدغه تیاری کی چکم دی آیات کی تذکرہ د مدارانا چاسر برنای نو چاسر سمره ایمان او عمل مضبوطی نو د مرانا به حدیث کی رازی د بازو پر صرف پدی غټ کو تبان دی کل رانا شي کل تیاری شي دومره کمرانا بي او چا سره بغټي غټي رانا غاني او منافقانو سره بم رنائي خو بهر حال دا غي رانا بسلب بس کړي شي وشته مسپارک تیر شو مؤمنانو ته بچي کوي يي بهتي واپس شهر رانا ځنه رانا دنیا کې ملا ودار دلانش مږه غتي اره کې بتول خلک رواني ندي کې الله دغه تذکرې دا ده د نه مراد کا منظر کمنظر او بیا دین ارست چې خلق پولیس رات باندې تیر شي مسوک بداسي تیری کې لکه د बिजلې په شان سوک داسونو په شانتي هغه به معامل سره تړلې خبري دا خیره ټول مواقف اعمال سره تړلې سوک دې د اعمال د وجه سو کمزوري نو د عمل د وجه او الله جل جلاله به دین ارست د ټول خلق د زلون نکینی بوزونه لري جهنم نه پوری وزي کینی بوزونه به ختم کړی شي زړونه به سپاک کړی شي اوبیا دغه نرستو بیا جنت ته داخلي یو منظر د پاګي کې بتول بدلیم والی او بدرولې شي پولیس راتبان نروستو یا مخکی یومل نبټول بدلی واخلی چې کم حیوانات tie بخارشي اوبیا بداګي نرستو دخول له جنت نبي عليه السلام امه تابا ول داخل شي نبي عليه السلام او بیا با دا غنی نرستو داخل شي نور کسان او بیا به مرگ راوستي شي او مرگ با هغه به زبکړشي اعلان خلود و اوکړشي چې جنتیان جنت کې هميشه او جهنميان جهنم کې هميشه نو دا ټول هغه مناظر او مواقف دي ولله ولم ترتیب سرماسنه ستاو ستا ذکر کړل مخکې نرستم کې دي شي خو دا ټول مواقف دا د بخیرت کې راځي د دېږي کوم موقف الله ذکر کوي نو هغه درنا دي رڼا لک تیار وکړي غاڼه لکه کوي چې تیارې پولیس رات نا مخته پولیس رات د غلطګي په تیاروي تیارباله جنګ هغه تیارو په دټره کار نه کوي هغه کې د بدن رڼا به یو هغه به د عمل رڼا انسان سره وسي رواني سره سره بل ته باغ کار نه ورګي مثلا یو روان د جبل د لاسو زونی سي وزن سره سيږدې کې د هر سړیخ په رڼا باغ کارو ور نو الله پر نور هم اسا رڼاګان دې د عمل او دیمان يسعى دي سره بمن دی وې به نه دي وې به مان په خي ترپ تفسيري اوزه خلي دي يا سره تفاسير غالبا به مان معنا حواله کړی د غير چا په به مان خپل لفظ د خي ترپ تا يقلون دي با الله نغوري دواغانې بكي رب بنه پالونکې زمونګه اتمم لنا نورنا زمنګ د نور کامل کې دا نور زمنګ کامل کې تر دې پوري په جنت تور سو باندې تیر شو جنت تور سو د زمن ګرانه ختم نشي مونږ په دې رڼا سګي جنت او سبا وفرلنه مونږ تبه خنو کې زمنګونه معاف زمنګ جرمونه او خطايات معاف کي نو دایات ذاته انسان دې دنیا کې مصايب وسره ګونه معاف کيږي سبا قبر کې معاف شي عذابونه مزه سبا ميدان محشر کې راخل شي چې ګونات ډېر زیاتې نو سبا پولیسرات باندې راخل شي رواني رواني دا خټه او ګندو نه باغ غزه پرې سپا شي نو جنت ته با اوري بدل د دنیا کې سپا کول بکار دي توبه خپل بکار دې ځان سره ورولل نه دې بکار و بیا یې معنی هم یقولون ربنا اتمنا روزانا کم سے کم توبہ ول ترتیب باندې انسان چنيږي سلپې استفار ودېل له کمال خبره حدیث کې امرازي cidadar انسان د پر خوشحالي د خیرت کې خپل عمل نه کې سو مو استغفار توباله من وجدا فی صحیفته استغفارا کثیر لازم دې نو کس دې مونږ راز بیا تیر شي ګناونه خو شروع وي نیم لنا نورونه یا له کامل کې زمونږ دباره زمونږ ړه وااف لنا مونږ ته بخنو و کې ان نهکه حاله پل شير یالهته په هر شي زمونږ د نور شي نوونه مع کوول شي یا لمونله نوور کاملې یا یو هللی نه کفر و کااف راله تاته دیرو یومته سوزروونه او باېمه کوه په ن ان نه ماتو جززه کنن بدله در کولی شي تاسوته ما دا اوسو کوټم تعملونه چې تا سوعمل کوو یا یله نامو ماند تو اللهته ب نهسوه تو به بس الله تعات ته تو او تو بس ساکه تو به لازم د چرب ستاسو حسانو کې نو یو کفران کوم دا چلر لري کې تاسوونه صحاتې کومګناونهستاسو یو ته ل کوم او ممکن نه ده چې احسانن الله په ځانله ظم کړي ده یو دداخله کوم چې داخل کې تاسوجن نه تن داې باغو ته تجرې چې بهږې با من ته حال لااندې داغ نه انارون روونه یا او اورس باندې لا یوخځل الله اوور سواب نه ک الله تعال نهبي یا والله دی نه پیغمبر لرا وا که سان لرا چی مانی رول ر ماو کمل کرت یاد د کی هم رنا گان دتی یا سار وانی وای بینای دیم د ز سر روانی بینای دیم وړاند د دوي و بیا مانی ماو پختر په طرف ون د دوی باندي یا گیر چا پر یا یقولون دی بواي ربنا ای پالون کی زمونگا اتمم لنا نورنا کامل کیو برابر کی زمون د پارا زمون گرنات یعنی تر جنت چل پُل تیر او غفرل انا ان کا یک نن ته چې علا کل شین قدیر قدرت لرونکې الحمدلله رب الله علیه یا الله دنیا کې کامل کی اخرت کامل یا دغه مو روان دلته یا توفیق را نصیب کی nye